Eitt af því sem nú er í bóði á Arjón Banka eru bílalón með engum langtökugjöldum fyrir fjármögnun bíla sem ganga engungu fyrir rafmagni eða öðrum endunýanlegum orkugjöðum. Þannig að þú ert að leita að hagstaðu bílalóni, mæli ég eindriði með því að þú kynniðið málið inn á arjónbanki.is. Það hafa flestir og þau varum við mikla aukningu á fjárfundum í gegnum Teams. Snillingarnir hjá Próment eru með frábært Teams námskeið á fræðslus Ég vil kvetja fyrirtæki sem hafa áhuga því að gera starfsfólksitt að algjörum snillingum í tíms að kynna sér fræðsluski í prómend. 105 koffínvatn er án sítrónusýru. Sítrónusýru eru glerungseidandi efni sem hafa slæm áhrif á glerungin og leiða meðalannast til þess að við fáum guðlari tennur. Þannig að þú vilt velja orkudrykk sem er mjög tannvænt kostur, þá mæli ég eindrið með 105 koffínvatni. Ef þú ert að fara staðaftur í heilsuræktinni þá mæli ég eindriðið með að þú kíkir við í versluninni Fitnessport á Smyðju V6. Fitnessport býður upp á mikið úrvala fæðubótarefnum og starfsfólki þar,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 Byrjum bara. Við erum að tala um æskuna þína í Bandaríkjunum. En er nei ekki bara búin núna? Við tala Þær er. Um þann æskuna í Bandaríkjunum. Þar svona því að eitt af því sem maður hefur séð í Bandaríkjunum er sé roslega misgifting. Og roslega tveir ólyklegir heimar. Já. Já. Hvað hérna hvernig lístir þetta sér þar þar þú varst þar sem barn? Já. Ég var svo peppin að ég bjó á götu sem var í raun og veriðu milli þessa tveggja heima og mm vissan -hmm. háu. Og þetta var svona gata þar sem að gatan við hinn endan þar var bara komin í fátækri hverfi og svo gatan við, við annan endans að hann var þannig að, að það var bara tölu ríkidæmi og svo villur og allt þetta mm -hmm. og vegna þess við vorum sem sem pappi var út í sérna á en, en þeirra læknir eru að byrja, það er lítið laun og þannig við, mér mátti vera með fátækahópnum og Síðan mátti líka vera með ríkukrökkunum út að því pappi var læknir og mentun og eitthvað svona, þannig þá fekk mér að fljóta meðlisra heima mm -hmm. og það var samt þannig að ríkamein, það, það fannst mér oft flóknar að vera, það er sem ekki á óskruðum, reglum og alls konar, að þar mátti samt ekki eiginlega vera eða voru orðin fleirinn þrýr, vegna að ég var ekki réttu skónum, doksæturs og alveg getur peysunum og allir þessu. Mm -hmm. þannig að en, en ég kynntist fæk að fljóta svona millir begja þessa heimat alltið. Þetta er svona eitt af því sem að manni hefur kannski einhvern nátt fundist gott við landins og Ísland mm -hmm. það er ekki sér rosalega stjertskipting mm -hmm. en samt erum við eitthvað neginn komin á stað þar sem það er Já. það er ákveðin hópar á fólki þetta sem er bara í fátækt Já. og er ekkert mjög sýnulegur kannski Nei, nei, ég held að, að kanski bæði mesta fátæktin hér og stundum, þetta mikla ríkid þessi tveir endar eru ekki ein síníleir en eins svo aukningin hefur orðið. Nei, einmitt. En en en en þá erum við flest öll einhkur stór meðhópur mm -hmm. þar sem ég tel vera best að vera. Auðu þarf maður að hafa nóg mikið pening til þurugi að hafa á ágeran. Mm -hmm. það er mjög erfitt að fara í gegnum lífið með fjör, sífelldar í fjóra á áger. Það er alveg ljóst. Mm -hmm. En það er líka þar sterk bein til að þola mikið pening. Það er ýmislegt sem breytist og ég man Það, mér þótti oft léttara, nú er ég bara að tala frá augum bars, þannig að þetta var æskar mín og það var oft mér í léttir þáttakra meginn mm -hmm. sem bann. Nú get ég ekki að tala fyrir fullaðnafólkið, ja. en það var, veginn, það, það var einhvern veginn, það var ekkert flókið, þetta var bara einfalt og það var mjög mikið gleði og ég átti mér í seinna vinkonu, pappina var smákrimi mm -hmm. og hún var alltaf að það var þetta mikið gleði þannig að það var svona fangilsi ja, okay. og svona einhvern veginn, Þannig var það eins og hínum einn, það sem að þarna, það var miklu meiri ríkidæmi, að það varð rosalega flókið. Það var meira um, meiri segja, það var, það var líka daldi ítalskur presens hann í Buffalo mm -hmm. og eitthvað því sem voru fræg fyrir reyndar var, var mafjuna og þarna, en, en allavega það, það var meira um, já, stífari reglur og það mátti bara, sem mátti alls ekki brjóta og og þú veist, vinkunum mínar fengur the belt, þetta var bara, ég úlst upp á þessum tíma, ef að það var eða voru einhver brot, en en svo líka þetta að já, ég meina, eins og ég fór over til vinkunum sem var ríka megin, bara svona dæmi, að þá voru lífverðir, og við fórum bara á hótel, það var þannig bara helgin og við varum einhver lúksus, og ég, ég man eitthvað með eftir því, ég fór inn, og við vorum að fara eitthvað á sundlauna, og þá langaði vinkunum með nei í nýjan sundból en hún átti tólf og ég mani að hugsa að hún átt tólf og svo bara fekk hún sundból og svo varum bara gleðin búin ég átti sundból, ég mani fekk nýjan sundból ég mani ennþá að hann var svona nei á græn, og mm. hann veitir mér ennþá gleði að hugsa um hann ja. þannig að það er bara svona lítil dæmis að það, það er bara svo margt sem breytist og ég, ég man líka þetta með lífverðina það stuðaði mér og þarna, þa það var er ekki að því, mér langaði að tala við um, einmitt, bara þú, náttúrulega hérna, þrautmentaðu læknir og hefur verið að tala mikið um, um streitu mm -hmm. og bara þetta sem mér varst að nefna núnaðan með peningana mm -hmm. að er ekki, rannsóknir benda til þess að sko, peningar veitur auknað að hafa mikið fram að ákveðinu stíi og þá bara eru alveg flatt Jú, og... og er ekki, eitt af því sem er að valda fólki streitu, eru peningaókjur Þannig að er gott að ná fjárhagnum yfir það ásjöld að hafa ágjur. klárlega. Ásirlega, ég, klárlega. Það, það er mjög mikilvægt. Það þurfi ekki að hafa fjárhás ágjur, hafa nó. En þetta nóg er einhvern veginn að tegja stáldi í nútíma samfélagi. Og, og eitt af því sem ég tel, við erum að spila stólt hlut, er það er þessi markarsfæðing. Að það er alltaf systematist verið að gera okkur óanægð með það sem við höfum. Það mm. þurfum alltaf eitth og svolítið líka stundum hvað við erum, við þurfum að ná þangaðið hingað og, og þetta orð bara, það hefur alltaf trublað mig fyrir að ég til Íslands að fólk segir ég bara þetta, ég bara hitt, eins og sé alltaf úr leiðin að fara að gera eitthvað annar við erum gæslu af allskúnaar og við þurfum að hafa áhuga á, á öllu við þurfum að vera inn í boxinu við þurfum að vera út úr boxinu við þurfum að vera við þurfum að öllum að halda Amen. og og menntun er ú ein leið og mikilvægt til þess að halda áfram að miðla þekkingu sem við fengist og svo virður að vera spyrjandi og gaggrinnur og þróa áfram en það er ein leið við þurfum alla við þurfum fólkið út fyrir kassan líka Akkurat. og þar kemur að, aðrar spurningar og aðrar reynslu og þessi mentarhóki í Íslandi hefur alltaf trufla mig mm -hmm. og mér fannst það til dæmis mjög skýrt vegna þess að þegar ég var bæði í læknadeildinu og, og í mörg ár eftir þá fór ég mikið út á landaleiðsaf bara því líkur heyður að fá að fara út og búast staðum og déttu strax inn í þöðfélagið og og er, er þátttakandi þar og og svo var mára hittu fólk og eins og er víða það er mikið verið að vinnu fiski og það það sögðu alltaf ja bara vinnu fiski og ég, ég, ég reynda að vinna í fisku í þegar að mm -hmm. og mér svo kalt á fingrunum, ég fann ekki beinin og þá bara þá fekk ég bakkan allan daginn aftur og og svo skar ég mér svo mikið út. Í mestu tilfinningunum þannig ég var með sár þannig að þetta var allt síkt og ógæselt. Þá þurfti verið hanska og þá fann ég ekki nekt. Mm -hmm. Þannig að ég var þarna ein og ég menn ég gat ekki gett í fiski. Nei. Þa, það var útilokað. Og ég ber ótrúlega mikla virðingu fyrir fólkini sem kom okkur á 20öldunni inn í þetta velmeignunarþjóðfélag. En þetta er roslega áhugaverður punktur af því man gerir viðteki eftir sem eftir þetta er svona svolti innbygt í okkur, er ekki menntað einmitt einhver sem var með í grunnskóla. Þeru hvar gera í ég í þessu. Já, já, ég, ég, við erum að við sammála þetta er rússalega hérna, maður á ekki að tala svona við sjálfan sig Nei, og enginn er við sjálfan sig eða við aðra og það sem er líka svo ríkt það er mér svolítið eftir menningarheimum en líka við hér okkur hættir þátti til að bera saman veikleg okkar við styrkleik annara Mjög góð búndur og miklu betra bera saman bara að við erum allskunnar og við, við erum Það er mjög mikilvægt, við síðum ekki allt leins. Þetta er endar frábæðbundur og vandalega eitt af því sem er að valda streytu með smá dæmi að, að kunningi minn, mjög góð kunningi minn sem er húsarsmiður. Að þegar við vorum eitthvað í byrjun árs eitthvað að hérna, pæli að setja okkur markmið og eitthvað, mm -hmm. þá fór hann beint í ég, ég er nú ekki, ég er ekki að reyfa mig eins og þú, ég er mm. nú ekki, ég er ekki að gera þetta eins og ja. þú og ég stoppað hann af og sagð Eru ég er ekki að byggja hús sko. Nei, nei. Akkur eftir að bera þetta sama og mig? Í öllu sem, já, sem ég er bestur í. Já. En þú talar ekkert um það sem þú korkur í. Nei, nei, nei, nei, þetta er svo mikill skekkkja og fólk er að gera þetta bæði þegar er eins og það er að tala saman en það er líka þessi innri raðir sem eru svo sterkar hjá mörgum mm -hmm. í þissu niður yfirri. Og mm -hmm. það þessi innri streytuvaldar, þetta er einn af þeim, eru líka svo sterkir og og áberandi sterkir ef ég, ég ætla að bera saman við, við spánverjana sem að þegar ég hana, er í bjóð þar og, og meiris að þetta bara orð ég heyrði það ekki heldur í Breitlandi það er kannski út af því að það var meiri stjættaskipting og fólk var sáttari það sem það var og bara ánaði að vera þar þess að miklu fleiri mm -hmm. að maður heyrði að ég er að bera út póst Óh við komum að það var ánæmmit að. Mest frábært. Ég ég heldi þú sést geggja stár. Þú virtist út yllan Þú virtist að hreyfa þig, þú virtist að bera og og ég heldi að sé mart mjög jákvætt vet stár. Þú mm -hmm. sérð alls konna fólk og að var reyna berjast póst í hverfinu mínu og ég minnist að hlusta á þetta. Það bara kærri kvæði er að, fekk alltaf bros mm -hmm. Og það það bara bætti og það birtu svolti yfir deginum. Einmilt. Mm -hmm. Þannig að að oft fyrir allt og eða það sem fólk getur að gera eða ég er bara húsnáður. En svo mm. það er mikilvægt að hlúa að heimilu og bönnunum þegar það er hægt. Og, og þarna, þannig ég, ég held að bara e, fara út úr íslenska orðaforðunum og svo held ég orðin eins og gráttur væla skæla eða líka þegar ég henda þeim út. Og talum að gráta og talum að vera grátmildur alveg eins og það er að tala um hlátur sem er náttúrulega gleðisprengja og, og, og partur að mennskun okkur, eins og gráturinn er Næmi. þannig að þetta eru strax nokkur orð sem að ég ætla nóta tækifæra og reyna hend út úr íslenskunni Ég fer strax að hugsa að þeir að tala með til mig bara og síðan af því að þú ert læknir og sjungdóma, orðið dis-ís mm, dis-ís, er... dis-ís og að því að það er þetta með markasöflun og svona já. það er svolítið mikið verið að gera út og að við eigum að vera í dis-ís. Algjulega vænt að ís. Þá er voa líta þetta seljaðir. Nei nei, menn <laughs> þetta, þetta er þetta er það er svo mikil viska í tungunni, mm -hmm. og í tungumálunum og fólk er bara oft hætta heyra. Hrafur nær svo mikið. Og mér finnst þetta bara alveg brilliant fyrir gefur sjætti og ég nota fer svolta hugsa nú er ég hugsa svo mikið mæsku nú byrjaði það að verið hugsa að ensku. Já já já. En, þann, en þetta er þetta neglir þetta my thesis og þá langar mér að benda og það er helsa, af helsa fólki bara, gónda ein, sæll að helsa og helsa helsa nokkar mm -hmm. þetta fer saman það verð þannig að vera að segja ykkur tengslin við fólk mm -hmm. og næstur erum að ganga framjá einhverjum á já, helsa og ekki helsa, það er ekki með æ, nei og svo maður komi framjá, bara helsa og það betri að það fylgja brós dagunum er við betri fyrir, bæ, fyrir sko báða aðalina og, og ef við komum til myndi ekki manni nú þá bara fekk og Óvænt bros, en, en hann að... Og tengsl og félastetengsl, það, það er núna í COVID-tímbulinu náttúrulega bara... Við heldum ég höfum aldrei áttað hvað mér gjáði hvað félastet tengsl hafa mikil áhjáð og heilsu. Sko. Já, já, tengsl eru grunnir nokka tilveru. Það eru tengsl okkur sjálf, það eru tengsl við hvort annað og tengslum við lífið. Ef það þetta bara að vera eitt, mér finnst bara vital í komið með, með þessu. Það, þetta er það sem er í grunnir það sem skiptir öll máli. 300 tengslum Þa, þrjár, og sem í raun og við renna saman í eitt og ef við ætla að fá að loka lúpunni þá er það líka tengslin okkar við umhverfið okkar og það við erum partur af umhverfið okkar og þau eru órjúfanleg og það glemti fólk í markasvæðingun líka og í hrafanum og það eru tengsl okkar við nátturna og ef við fórum í orðið human þá er humus, eða humus það er jörðin úr latnesku og mm -hmm. við erum alltaf komin jörðinni og erum tengt jörðinni og við rjúfum tengslokkar við jörðina líka, eins og það gerast með loftsla hlínunni og nátturvánu sem við erum að skapa, þá erum við að skafa okkur sjálf líka. Mm -hmm. það, það eru tengslin, öll þessi tengsl, í, í mínum huga er þetta allt í raunum verið sömu tengslun sem við erum að tala við, við okkur sjálf, kost annað og jörðina. Það, það, þetta er allt órjúfanlegt, hvertur af því að vera manneskja. Mér frábær þetta sem að þú hefur verið að tala um neidjört, Deficitis Orders Já, náttúruleysi Náttúruleysi, einmitt já. Þetta er, hérna, hérna Má finnur þetta þegar maður fer inn í stórborgir þar sem fólk ekki, hefur ekki farið út í náttúr í mörg árjábel Já, já Það er bara hvað, það er eitthvað rosalega aftenging í gangi Já, nei, algjörlega Og þetta er eitthvað sem við höfum alltaf vitað En við kannski glemdum þeir sem geta að fara og koma sér upp sumabústað í einhverju meira róti nátturunni eða fara í slíka ferðir eða koma sér á ströndina það er ekki bara sólin til ég, það er það að vera að núti á ströndinni og í allir þessar ferðir sem fólk sækist eftir að fara í þannig að fólk hefur vita þetta En hins verð vísindaheiminn var kannski ekki að horfa á þetta og þetta var svolítið vannræktur þáttur mjög lengi en bara síðustu árin ef, ef þú ferð að skoða hversu mikið er byrt um þetta það er komið upp í þúsund ef þú ferð að skoða núna frá því að við hafa verið sáralítið og þetta eru alveg stóru staðin sem eru að skoða þetta og það er þú getur fundið frá Harvard og Yale og Stanford og Um og nature deficit disorders? Í raun og veru, já, og þetta tengsl okkar og mikilvæg fyrir bæði andli og líðan og líkamlega að þetta er raunvöla líf eðlisræðilega skiptir okkur máli mm -hmm. þetta er ekki bara eitthvað sem er gott sem okkur þykir þægilegt við hefum tæki til þetta er eitthvað sem er okkur mjög mikilvægt þannig að ég vil gerna lýrta upp í á íslensku ég er búin að henda út nokkur márið ég vil koma með <laughs> náttúruleysi inn í staðinn og það finnst mér vera hugtæki sem neglir Nature Deficit Disorder Þá væri hægt að færa það inn í tungumál alveg eins og maður skilur þegar eða eitthvað er ég er í reyfingaleysi að þá væri ég er í náttúruleysi já, í já, já, ég tel að þetta komi upp með áhættu þáttunum inn fyrir heilsu, alveg eins og reykingar og reyfingaleysi eins og þú ert að tala með um kyrrsittun og þetta alls saman að þetta, þegar að að við, en vandinn er svolítið í nútímanum að það er svo mekkilvæg gamalli visku sem við hættum að hlusta á mm -hmm. og, og innsæi sem við líka hættum að hlusta á þannig að það sem þarf að gerast í nútímanum ef við þurfum, ef við ætlum að breyta stefnu þá þurfum við að sanna það líka vísindilega í þessum nútíma sem við lifum í, til þess að samfæra sem fara með stjórn og peningana af það verður að breyta og af verður að huga af hlutunum. Mm -hmm. Og mér fannst það frábært og ég var einmitt á, ég náði inn, svona, korti fyrir hrunn, þá var ég á, á, á svona body bodymind ráðstöfni Harvard mm -hmm. sem var alltaf algjör hátíð algjör. Og það sem þeir sögðu, þannig ég mást general ég er Ég meina við erum, við fáum bara með mestu pening í heiminum fyrir rannsóknir og okkur ber bara að rannsaka það sem skiptir máli til þess að þið fáið rannsókninar og þekkinguna til þess samfæra heima þá sem stjórna af hverju þau þarf að taka til því til þess og, og breyta og hafa þetta í huga og það er meðlannas hann hérna, að ef við komin á þetta og svo meðalann svo margt sem tengist huglíkamsfræðunum en ég verðiðlega að nota tækifæri að lauminn varðandi hugleðsluna mm -hmm. núvitund, auðvitað voru austræn fræði með þetta etir marg þúsundar á fræði mm -hmm. og það þarf ekki vera endilega þannig að fólk sest krossleggja á gólfi Þa, það er bara, það hafi það í sínu núi, það stoppi og finni enda aftur, ef við viljum að komi af orðunum, við fannst það svo fallegt með að núið, augnablikinn núna, sem við höfum, að þekkingin er þarna, á ensku heiti núið the present, mm -hmm. og hvað er present annað en göf. gjöf. Og það sem þeir eru sína, ef ég fer aftur til Harvart, að þeir eru bara sína fram á það, að það hefur áhrif á þá þar þar er komið svo sko langt þar er svo mörg árs sem það yfir 1000 þar er komið svo mikið rannsóknum sem steyði hugleysa en það bætir gráefni við heilanum það og það bara átt og vikum sem það er er sýnt fram á það það bætir það fer alveg niður í orkuna, orku hvað er enn okkar í frumunum ónæmiskerfið eflir það það er svo mart fyrir utan lækka blóðþrýsting sem hefur lengi verið við lengi værum vita það mart sem það í þannig ég minnist að það hér veginn að það er svona áminning um að hæja um og fyrir fólk að mjóta augnabliksins og COVID er aldrei sem kenn það. Jú, jú. Það er margt sem erfileikar og það er seglan. Seglan er það ég meina við vitum það verðið alltaf erfileikar. Það er eina fastan í lífinu og það er alltaf breytingar og erfileikar. Seglan er það sá eiginleiki sem hjálpar okkur standast eiginleika og helst að við lærum af þeim. Mm -hmm. Þannig að Þa, þetta er eitt af því sem við getum lært af COVID. Við getum lært mart margt annað mm -hmm. og við komum aftur að tengslunum að ég vildi á ennsku að þeir hefðu valið orðið upphaflega varandi COVID að tala um physical distancing, ekki social distancing. Við þetta þess að social þurfi algjöra, aldrei meira en á hvert aðra halda, Einmitt. en physically þurfi að vera svolítið frákostan öðru um tíma. Þetta er þetta frábabundur að þetta er illa svolti skakt hugtak. Þetta er högtak, Þannig að mm. við þurfum einhvern einn að reyna að að allmenn þetta þannig á íslenskunni. Við getum haft áhrif á hvernig við tölum um þetta hér. Mm -hmm. og, og ég trúi því að að að dropa inn Hola erum við ekki að koma á punkt að búnta, því mér er svo gaman í að íbúna tala mm -hmm. við Harald Erlendsson? Mm -hmm. Og nú er hæ tala við sig. Þeru bæði mm -hmm. læknar. Búna starfa mm -hmm. við þetta lengi. En bæði líka búna að vera að mm -hmm. þú veist, þú og, ja, og hauleysla og allt þetta. Erum við ja. ekki að koma stað þar sem að, Hugleyssta til dæmis er að færast frá því að vera eitthvað og vera í hvítum kufl yfir í að bara hugleyslaðir eitthvað sem ég geri fyrir heilsuna mína Já. alveg eins og að borða holti eða sofa vel. Já og að hreyfa sig. Ég meina þetta er svolti vöðvarækt fyrir heila. Og og þarna, og ég held að ég meina það hefur verið orð breyting. Ég man eftir því þegar ég var í læknisfræðinni að þá var þarna þá voru mjög færir jóga og ég var ekki byrjuð þá. Ég byrjaði ekki eftir ég kom heim úr sennámi og ég var það er leið til að segja frá því þá, þá kom ég frá brettlandi búnum vera hérna í burtu frá deildinni og og vinnunni líki í ytri sjúkitalaþjónustu ég var alltaf verið mikið henni og því varan bæði á neyðabílnum áður en ég fór út í sennámi og eftir ég kom tillbaka og svo var ég á neyðabílsvakt eins og gengur og bóvar vera mikið að gera og svo segja strákarnir hefur Kristín alltaf kominn bara ha er grínast. Hvað er þú meinað? Ég er búinn að vera burst hérna í 5 árr og og ég bara ég bara hjáltaði út með honum vör kanske fara í fótbolti eða að gera eitthvað en en er að fúra mér í rættina en en ég fór niður og hjáltaði þetta væri eitthvað grín. Og þarna heyrðu, svo bara horfði ég á mína menn klæðisúkallanum og breið svo við vorum fyrir fórum í rættina var bara í, í, í, í rækt og, og svo leggjaði er þetta allt bara mjög skipulegað og tækin og allt þarna bara hafna og ég, ég var náttúrulega að með, ég ætla ekki að minni maður mm -hmm. og, og svo er þetta í alvunni jóka og það var eitthvað sem tekið upp á minni, ég var í burtu og, þarna, og ég, ég hef alltaf verið mikið í þróttum en, en, en þarna, ég var frekar styrð og, og byrja og er, er reynda mjög styrð en það sem bjargaði mér var að Marte Geisson var við hlýðin mér mm. og það var náttúrulega algjör hátíð að vera við hlýðin honum og líka út að við vorum tvö hérna álíkastir að byrja á mm -hmm. og hérna og svo, svo var dásamlegt að þetta var eini tími, við fengum svona 20 mínútu bara kvíld á þessu vakt og akkurat náðum að klára þessa rútínu og það var fyrsti tímin og, og það var dásamn nema til að toppa það þá byrjar hann og og það byrjar í alfundar spreya smá rósa í í nokkur þannig er núna og þetta var svo surrealist og þá lyktum við af er og rósir og svo náttla alveg í lokin ní búna að fá spreyið þá kemur út kall og við fórum út í það út og auðvitað vorum við við ma bara fer bara beint í gallna út mm. það tekur einu stund en en en Og þetta svo rósir lyktandi svo rósir og sést líka sni gaminnar svo rósir og sem var með mér á bíllum og en þetta var var bara dásamlegt mm -hmm. og þannig, þannig og ég ég detti stundum inn í þetta en þetta er oft bara partur af eins og þreki sem ég fer í þá er svona jókateygir í lokin og eitthvað svona þanna og svo kom ég heim einmitt er ég var á Spáni og þá var ég í boot alltaf hérna á sumrum þér kom heim mm. og þá var komið með jókað að inn í það þanna þetta er, er orðið svo sterkt en við glemdum þessu, vísindin sína að við erum að eftir þessu en varðandi þetta kúpla út að ég, ég finn það í sjónum og ég finn það í nátturinn og ég finn að stundum í útsýnum sem ég sé málverkinu um og, og jafnvel bara í samskiptum við fólk sem eru alvöru mm -hmm. en, en í okkar þjóðfélag og vestrana heim að við vorum með þetta í bæninni og það var hérna einu sinni og fyrir þá sem að fara að fara vorið, það er fæði vor gefa oss í dag voru daglið breið, það er ekki á morgun og hinn og hinn og hinn til það, eitthvað, það er bara í dag það er núna en, en, en þetta, er, þetta er frábær punktur ég hugsa þetta með fæði vorið gefa oss í dag voru daglið breið en stundum bara gleymum að hlusta á visskuna sem ég er í tungmálinu og ég er svona ómeðað í því sem hann segja. Mm -hmm. Og ég kemur aftur hringin tilbaka að þetta með helsa. Þetta er svo innilegki neintilvíðun á ennsku er helsa að helsa einhverju, salúð og helbriðiskerfið sanatóri, er sanatórið til salúð. Salúð er líka helsa, okkar helsa. Mm -hmm. Þannig að Mir mir finnst þú kanskje ferð að hafa ágæta við mérlendu í sem er svo mikið tengsl í öllu. ég minnst mistu ótrúlega gaman að fara svo inn í tungumálið. Mm -hmm. Og hérna hef ekki gert það mikið í þessum þáttum en það er það er mjög mér er svo guðni Gunnars og fleiri sem hafa verið að fara dálti djúpt í bara hvað er merkingarnar í því. Ja, algjörlega. Og þá byrjar maður að nota sig orð og einmitt ja. hérna hugsa aðrir ja. sko. ja. En hvernig af því að þetta er svo að við erum að er ja. hérna af hvað fær manneski til þess að ákveða að vilja vera bráðalæknir það er það sem e maður hugsar, mm -hmm. óf, þú veist það er nært fá fólk sem er nýkomi úr slisum og bráðatilfelli Já, en það er svo mikið hægt að gera til að hjálpa mm -hmm. og það er grunnurinn og það er þannig að þegar ég ákvað að fara letnur svo að ég bara rétt kortir fyrir þarna háskólan, í raun og veru bara sumarið þá, þá þetta var svona plan B hjá mér þannig að þá fór ég þarna um sumarið og eftir útskrift og þá reyndar um leið og ég fór inn á sjúgrásið þá fann ég hvað hjarta sló þar og var hugfangin og, það, og, og á, í raunum veru öllum deildum sem ég fóra á þannig að eitt af því við að vera slis og bráðalæknir er það að þú heldur áfram svolítið í breyttina þú er þetta fást við alla á öllum aldri við að það sem koma upp á hjófólki þannig að mm -hmm. þú, eins og marga sérgreinir þannig að þá, þá hefði maður ef við hefur reybarnar þá hefði ekki verið mikið með fullornum Nei. og við hefði farið og svo framveist þetta er svona, maður fjekk að vita soldið um allt en, en maður fór ekki eins á djúpið eins og ef þú færir á konu sérgrein fyrir hvernig einastu hlut en, og það var, heilla mér það er, er einu að koma inn og bjarga því sem hægt er ekki bara núna heldur að koma við frá hvort sem það var sömur á andliti þannig að liti sem best út eftir sex mánu, ekki bara lokast sárinu eða einhver sem var í fjölslasaður út á vettfungi að byrja að hlúa og búa hann strax þannig að hann myndi komast sem best frá þessum skafa og minga líkurnar á öllum fylgíkvillum sem getur komið í kjálfæra og þá skipta vöndu við viðbröðu upphafi gíflumáli mm -hmm. og ekki bara það heldur stíjunu aftar að reyna komið veg fyrir fólki lendi í þessu öllu þess að, það var orðið þannig að í störfum mínum ofta og tíðum að mér leið inn á slýs og bráðdelt eins og ég stæði undir foss með gatasikti og þess vegna alveg frá því var í latninsræðinni hef ég alltaf tekið þátt í forvörnum og heilsöfling vegna þess að þannig ertu með þekkingun og reynsluna af því sem þú séð að, og, og, og þú veist það rættu að koma í veg fyrir svo mikið að því sem fólk lendir í. Emi. Þannig að þannig eru tækifærið í forvörnunum og, og hvort sem það er umferðin en ég er, ég er verið virkjum fyrir forvörnunum eða í lífstinnlum, ég meina með vaksandi lífstilsjúkdómum eða þú færi fólk í þekkinguna og birt til ytra umhverfi sem auðveldar fólki að lifa heilsusamlágre lífi. Mm -hmm. að það skiftir öllu máli vegna þess að lífshstil sjúkdómurnar eru náttast slega heilbrigðskerfin okkar mm -hmm. og það það er það er ekki leynin í, í framtíðina og að en það það er svo mikið sem við gert sjálf og, og líka set, stjórnvöld í kringum okkur með að búa til þannig umhverfi og, og það þess er finnst mér að það af við getum ekki bara verið í all, alltaf þessari einkenna afleyfingadrifinni læknisvæði að gera hlutunum þresska hann skeður. Þetta er náttla sko taland um faraldur. Er náttla lífshlýðdómur er búna að vera faraldur í allmanna hinu vestrann heim í mjög langan tíma. Já já. já, alvega, já. faraldur. Já já, algjörlega. Og það þarf að horfa á þau þannig. Einmilt og, og þaðna, þannig að en það er eitt af því sem til þess hefur verið mjög vel gerst í þessum talandum faraldur mm -hmm. og við tölum við COVID-faraldurinn að það hefur verið alveg ofpásla flott hvernig þríjækið hefur tekið á þessu með að skapa öryggi og, og halda þjóðinu upplýsti og hvernig landlæknis hefur, og hefur og, og líka og þau öll í raun og veru og Hafa nota tækifæri til að læða inn líðhelsusjónum við mm -hmm. og minn okkur á hvað skiptir máli og maður heyrir það líka núna í, í, í þessum hana, heimsfaraldri að margir töluðum til dæmi sem er þetta jólin ég, myndi, ég hef heyrt fólk segið að það voru bestu jólin það var mm. minni raði og það gatt slakað á og nótið þess með sínu fólki að það er fólk sem líður betur þegar að streitunni og spennan og álægir hefuminkað en þessar rattir eru ekki háværar eðlilega, veitthvað þú ert ekki að tala um að þér líður betur þegar að það er að opna afkomi fólks, Einmi. þegar að það er verulega fjára he... vandamál og veikindi. En hefði ekki samt, sko, ekki að lasta þau, en hefði ekki mótt segja bara frá byrjun, þegar að hérna, það er allir að sprita sig og hefði þetta physical já, distancing og alltaf þetta svefn til dæmis. Þú bara að vita að ef að svefn fer undir ákveðin klukkutíma fjölda. Þá hefur það ekki hef, hef, hef að vera bara þú vissu hérna bara áttum okkur á því. Já. að of lítill svefn. er bara þegar ja. kemur að veirim. Já, já. og og öllu, og lífnu, og öllu, öllu já. já, já, já, já. Þannig mínist ég svo að við erum að hamra meira á þessu sko. Já, ég ég held að það sko ég hef verið ég hef heyrtt ölmur vera talmit að og við erum og takklaus starfi Matthew Walker sem kemur vera við vetur hún sjálf flúir velar sínu efni og algulega algulega og það hefur verið minnst á þá og ég held og þetta réttur því ég var einuita með, með rétta fræðslu um svefn og umkomu hans í landsútna nemndirnar fyrir samgönguslysinn í síðustu viku mm -hmm. vegna þess að við ætlum allar fara og við erum að sjá að það er svefleysi er er einn af áætttu þáttunum í umferðslysunum og, og öðrum slysum sem mm -hmm. samt sem að verða hérna hafur orðið og Það er, og mér svo hú hefur líst, lístið því fyrir COVID, mm -hmm. að þetta væri heimsfaraldur sveppleysið í heiminum. Mm -hmm. Og meðalans verður umfyrarslísið, það eru um það byl 7000 döðsföll á áru í bandaríkunum sem að má beinlinnis reikja til sveppleysis mm -hmm. og það er, það er rúmlega tvöfald fleiri en þeir sem dói í tvíburuturnunum. Einmitt. og við áttum okkur á viðbræði sem fór í, í gangi heiminum varandi týburatörnunum hvar er viðbræðið í heiminum varandi svefleysi sem tekur út sem að oknar helsu okkar í miklu meir og er vandamál en þá gemur þessi búndur að við erum kannski að derna alltaf hérna svona mm. pendúll mér finnst að því ég hef mikið verið að tala um helsu og alltaf fyrir lestur á svona ég, Þú, mjög ánæmi það þá, þá veltum að það fyrir sér þetta að setta, sko, eins og með svefna mér finnst þ óra er að segja mér jafnvel bara síðustu 5. Já. Meðvituðu svefn, já. bara hversu mikilvægur er. En á sumum sömu 5 árum mm -hmm. hefur hægðu nokkavarandi svefn verið að fara í hina áttina. Það er að segja við sofum minna, við gerum meira því sem er vont fyrir svefn og minna því sem er gott fyrir ráð. Þá fara maður að hugsa af bóum og tímum þar sem er rosa mikið af upplýsingum. Já, já. Og meðal manneskjan veit bara mjög mikið um heilsu. Mm -hmm. En stóra spurningin er kannski við sem við það er margis meira ger gera jú, jú, en, en í stóra saminginu þá vantar vel að mikið upp á og eitt af því að það var, það var mjög mikil vombriði að þið skildi ekki fari út í að klukkuna vegna mm -hmm. þess að Íslendingar við sofum með spánverjum við og spánverjum fyrirum síðast að sofa af Evropúþjónum, það var samkvæmt einhverju rannsóknum sem við sá Já, bara og, síðast á kvöldin Já, við fyrirum síðast, en spánverjarnir hafa síðasta Og ég eftir því þegar við Ennig. byggum á Spáni í mörg ár að ég var alveg áttuð þegar bara, mínir vinir og, og bönnin og þetta og <glæm> þeir voru í alvögn að taka síðastu og ég hringdi á fólku á um dag og það var bara hreikilega dónalegt Ennig. og það var bara að grínast, Kristín. <glæm> og hana, þannig að uh, þau köstu sér út, en fyrir tvö, það er mjög mikilvægt. Að það er, er ekki leggja sig of seint, þannig að það turplur og ef maður fer bara inn í líkamsklukkuna, Og aftur ef við komum að tungumálinu, að það vita allir að óregla er það eitthvað neikvægt sem fylgir því. Mm -hmm. Óregla er bara það að það er út ekki verið að líkamsklukku. Og líkamsklukkan er, við erum í innbyggða líkamsklukku, sirka dým, þetta er þarna, líkamsklukkan á latnesku, og við erum öll með þetta, og ekki bara við, og ekki bara sem samt að, að við sofum og vökum það er, það er miklu meiri en það það er bara öll kerfin okkar eru stilt inn á og þetta, þetta er eins og góð symfóní er það kom góð, góð hljóðsveit mm -hmm. og ef hon er í syngi og þú ert með góðan hljóðsveitustjóra sem þá ég meina þá er þetta frábært tónlist en ef hver spilist du sínu höfðu og er ekki spilið takt við hina þá feru allt út úr syngi það er óregla í líkamanum Amen. Og þannig er við erum að meta í líffærikerfunum okkar, við erum að meta í hormónakerfunum, við, með, í við með og við erum að meta niður í vefjunum okkar og í hverri einustu frumu. Þannig að svefninn er ein partur af þessu. Og þessuna skiptir líka máltíðirna svolti máli hvenær við borðum upp á til dæmis hæru einkur rannsóknir sem hafa sýnt ef þú borðar ekki eftir kvöldmat og kvöldin Þá þá er betri síkustjórnin og insulin og allt þetta og svefnin er betri, hún er betri djúpsvefn og síðan hann að, jáfnvel minni sagt, innri kvifitu sem er svona vondafittan, sem er eigur áættu þátt verið ímislegt, þannig að, að hún bara minkar þó fólk sér ekki að borða að í kaloríur þannig að að, það bara að vera í betri að fylgja sinni líkurslukku þannig að, aftur við kemur að dægur Að, að, að, að dægur villu sem er það þegar líkamsklukkan okkar er í öðru syngi en umhverfið okkar, eins og við erum á Íslandi. Amen. Þannig að meiris að erum við einn og halvum klukkutíma villus, þannig að ég mér fannst það til að ætti að vera tveir klukkutímar, mm. og svo hefðu kannski verið þetta að fara að milli veginn og samþykja eitt klukkutíma. Mm -hmm. En Hlála er rétt að gera, þetta er margþætt og þetta er einna þáttunum sem ég er til að hefði geta hjálpa okkur vegna sem við notum mesta geðlifjum og sveflifjum ekki bara vel um Norðurlöndum, heldur sumir vilja segja meir enn en, en með takkt í Evrópu og jafnvel mýða við Bandaríkin. Og að, ég meina hvað Íslandingur er vera með heimsmet í mörgu finnst mér svona stundum Já, en er eitt af því sem gæti skýrt þetta því við erum við að tala um líkanslöku Við búum alltaf í landi sem er það er, maður að hafa meira fyrir því að stilla líkanslökunna hér út af já. náttúru skilur því Þetta er einhvern veginn, það að vera með sama svefnmönstur 20. desember að 20. júni, það kemur kannski ekki alveg að já, sjálfum sér já. En það er alveg líka til að tíða sveflur og við, við erum all búin að alast upp og aðlega svolítið okkar umhverfi mm -hmm. þannig að, að, hann, að enda voru margir með hennar lúr eftir hátti þetta var til og í sveitunum og ég var eitthvað að ræðum þetta á dæin á einhverju ráðstöfnu og, og þá, þá komið einhverju til mín og sagðið bara þetta tíðkast en þá ég minni sveit Já, að leggja sem þannig að sætti ráttið Já, já, þannig að þannig að, hann, að En aðeins sé að við ferum aftur að þessa lækninginum mm. sko af því þar ég var að hugsa þetta bráð, og ég, hérna, ég fór nokkur sinnum á bráðadeildina þar ég var að vinna stuðvöa taka viðtöl og, og mér langaði alltaf að fó vera, að, það, að, það að, leifi, að, að vera þarna það að vera heila helgi mm -hmm. og, og blörra þá já, já. fólki sem var að koma að því já, maður, já. maður bara þá eru næturvaktirnar á bráðamótökunum helgar eru geta verið skrautlegar en ef þú höndlar þetta að bara meðanlega fólkið þessu ástandið, þá hlýtur þetta að vera svona einhvern veginn samt nærðið að vera læknisfræði heldur en þessi líst, lístilsjúkdómar þar sem að læknisfræðin er kannski því þannig er þetta uh, í alvörun að bara að laga fólk. I, I, I, fyrir mér er þetta algjöla tengt. Okay. Ég meina að það er ef þú ert læknir, þá þarfttu líka að finnst mér að deila þinni þekkingur einslu og, uh -huh. og mér finnst þarna ég ég hef aldrei sóst eftir því að fara í viðtökt ég ými na við mistu auðveldara að gera man stanna ég tala bara alva við ég kennu það og þarna en mér finnst að ólifraði kom heim mér þegar ég kom heim og sér fyrst og var að vinna þá á hérna í Forsvænum þá þá talaði mjög fyrir því við verðum að fara í fjölmiða við verðum að tala um þessu hluti þá lenti ég svolti í því um tíma þá var bara en en mér finnst við að segja hvað við slýs og bráðatildir, og ég, ég nota ennþá slýs og bráða ég mm -hmm. er lærði í breytlandi þegar þetta hét ennþá accident and emergency mm -hmm. og ég nota það viðsvitandi ennþá þó að á Íslandi er, er, er bara tala um bráðalættisvæði, til að minna á slýsin líka, veginn mm -hmm. þess að slýsin við erum svona vekja fólk til lömugsum ef þú getur fyrirbyggt slýs og sannsat, er það en þau, er það ekki þá svolítið sjúkdómur líka Það þarf að breyta Jú. hugsunhættinu. Við getum fyrirbyggt stóran hluta af slísunum mm -hmm. með fræðslu og tímast var, hvað umferðinu varðar, það hefur sínt sig endurtekið þú eikur sínulega lögkjærslu, þá minkar þú slísatíðina. Mm -hmm. Og ég tala um lögregluna eins og vinur okkar að sjálfsögð þeir eru bara með okkur í þjóðfinlega til að hjálpa að okkur í lægi og hjálpa láta þetta líða ganga þannig þar ég sé löruglu vera fylgist með og með hraðan ég bara vink og brosi og er á ánar vegna þess að vera aðeins að tjóna umferðina niður og það er þannig því meiri hraði því meiri skaði þannig sér, er við tjón niður þetta þannig, þannig þannig ég sé þetta líka sem eitthvað sem að sem er partur af okkar starfi sér maður þetta af maður vinnur svona starf mm -hmm. uh, talandur um og slys eh í man eftir sko Fyrir rændi kærasta mín og mamma hennar skurðjúkurnarfræðingur. Mm -hmm. Og alltaf þegar tilkynningum slís, mm -hmm. þá fann ég í gegnum hana, hún var manneskjarn sem var bara, Úff, er ég að fara að fá síntali núna því að það er svo mikið hejna, blóð og það vantar fleiri upp á deild og er ég, hún var kannski á aukavakt eða hérna eitthvað bakvakt, sko. Fer maður að sjá þess að hluti með öðrum augum ef maður vinnu við að taka á móti fólkinu eða mæta á slista? Ég að sjálfsög og, og ég, ég ef þú myndist byrja strákanu mína þrjá sem eru svona bara mennjuleg líflegi stráka <laughs> þá myndi þér segja að þetta er vissulegt áhrif á mig mm -hmm. ég er mjög á því og hef allatíð verið þannig að fólk er að lifa lífinu lifandi mm -hmm. og það er meira helsetjón að liggja heim í sófa heldur að fara út og taka þátt í lífinu, mm -hmm. en ef þú ferð út og taka, taka þátt í lífinu, þá getur líka slasaði þar Harri. og, og þannig að að þannig en ég það var alveg, ég var mjög ána að straf, stóri strákurinn var tvítugur þegar hann tók bílpróf, ég menna, hann var með hjól og við bykum í vesturbænum og þetta var bara auðvelt að fara um og það lá ekki dá og, nei, nei. og, og við hefum alltaf átt bara eitt bíl fjölskyldan og, og, og farið mikið gangandi, hlaupandi hjóliðastræt og hvernig sem það er en þannig að vissuleg hefur það áhrif og, og, og, og svo þetta ég mena bara hluti sem mar hefur séð ef menn möru fara út að skemta sér í viltu væri vel klæddir bara út að ég hef séð fólk ver, verðu úti þú veist bara fara sér áfengi og og verða úti Skilu, það, það, er það, sem... hluti, það eru sluti sem dúkku upp og þar mar er soldið með þetta fólk með sér sem mar hefur séð þannig að ég reyni samt að ofverenda ekki ég er mjög upptekinn af því ég get ekki ofverand, að það verð verðu taka þátt og meiri svo þeir, þeir hafa allir verið mjög mikið í fótbolta og alla og lent í alls konum En þegar ég horfa að fótbolta og ég hugsa þetta í alvönum svona og það er með love hate við fótbolta, ég er bara íþróttir, við, við eigum að reyfa okkur og taka þátt og, og svo er það hóp íþróttirnar, það er svo mikið tengslar og liðið og vináttan, þannig horfum við á það og ég segi ennþá við á þetta að þeir eru fara að spila gleði í boltanum og bara góða skemmtun og hérna, þeir eru að fara að hlæða svolítan með núna en, en, en En ég hugsi í alvöinu þannig, veginn að ég ólstu upp aftur, hérna í æsku, ég ólstu upp, koriðustríðið var búið, en við einnum stríðið var enn í gangi var að klárast og ég var einn að þeim stund sá hárið úti sem bara þegar það var nýtt. Mm -hmm. og, og ég man eftir The Veterans, hermennum vera að koma heim og hjólustólunum og, og það var svona garður nála, og ég man eftir heippunum alvöru, písandla mm -hmm. og öllu. Þetta er eitthvað að, að þegar að koma því heima, þá var ég komin heima og ég var í mentarskóla og já, þurfti endurni að grænarkortið að þá gerði ég það ekki og ég gerði ekki, þannig að ég gæti ekki hugsa mér, ég ætlaði mér ekki ef ég, fó, ef ég, þá var ég svona farin að skipta um skoðun að, að, að, þaðna, og var ég án sem ekki íslendingur að, að mér langaði ekki til að eiga það að festast í Ameríku sem fullorin ef ég myndi nú eiga börn, ef ég myndi nú eiga strákað, út af the draft sem er hrikala stórt orð og með mér mjög neikvæð tilfinningar. Þetta er að vera setta unganna bara herrskyldan. Þetta var eitthvað sem ég í alvörunni og þetta var, það var þarna. Það voru þarna einu nokkur eldri bræður einhver og þetta var svo þetta er mjög raunverulegt fyrir mér. Og og þarna, ég man ekki eins og nei, ja, fótboltið. Þann er meiri segja stundum þegar að þeru nýkomnir útur með eymslum og hafa lagst á spítala að fara í aðgerð eitthvað. Ég að, að þarna að þá er líka svo sakklát að það er ekki stríð að við erum í friðsulegu landi að mm -hmm. þarfn er fólk bara að tala um að berjast á vellinum og það er ekkert verið að karlmenningar herskyldu og þó að fólk meydi sig svolti þarna líka þá megi bara vera á ánum með það að þeir eru þarna í leik hjána, en, en og orkan fer í það og við erum ekki að fara í gegnum þar sem að einhver svona þú veist, stríð og alvaru hluti annars staðar svona svona hugsanir sem karlanir en það ég bara yfirleitt hverstaslega í mjög miklu þakklæti Þa, það er nú bara þannig mm -hmm. og, og þannig, að, þannig að ef ég ætla fara að fara vera eitthvað streitt yfir meðslum og það hefur oftast verið þannig að það er eitt meittur í einu í á þrjá mm -hmm. að, og sérstaklega þegar ef, það er fáuskipti sem engin er akkurat meittur að þá er svona þetta foreboding joy sem Brenni Brown hefur gert frækt í sínum tettfélesturum sem er mjög, mjög, mjög mikilvægt konsekt af fólk Sagt, það má ekki vera þannig að fólk hafi áhyggjur sem skemmi þá augnablík gleðinar mm -hmm. og þannig að við finn sagt, ég hef svona gripið þetta þó ég, ég hugsa þetta ekki, ekki oft nei, nei. þannig þetta er kemur þannig þú spyrir mig líka með fólki sem að ég hef séð inn á deilt og verið að lýsina það er alveg ofnbúslega gefandi að vera hjálpa fólki og það er ótrúlegur heiður að vera, hafa verið að, að starfa í þeim geira og við það svona lengi Mm -hmm. og það gildir með alla deildir sem ég hef unnið á og, og, þarna, og það gildir innan spítala og utan spítala og lík í fórverðnum mm -hmm. og það er þannig, ég var reyndum að fylgja sér versló og maður beði að koma og ég maður með heilansar og maður veit að statistikinn segir við svona fræðslu að þá, þá minka um tíma það minnka slysa tíð nú eftir meinsu ég virt með endurlíkunar námskeið. Mm -hmm. námskeið og ég var með með þau námskeiði og ég tók þátt til að koma þeim á fyrir spítalann og tíma svona viðurkennd og alþjóðlega hérna, staðli en þá er það þannig að ef virtum þó bara endurlíkunar námskeið að þá er fólk svolti varkárir umferðina eftir mm -hmm. þann er þetta skiftir allt máli en þeir, þeir ég, ég man þér ég var að horfa út í salinn og horfa á alla þessa krakka hérna úti og mjög áhuga sem að hlusta okkur, að þá hugsaði kan ski verður þarna einhver sem er bjargað mhm einu tímand fyrir við segir okkur fræðslan hún skilur árangur að það verða menn slys mm -hmm. þannig að það er þetta sé að halda sig vakandi mm -hmm. og svo frammes og svo líka með aukna öllögæslum ég finnst að mikil synd þissu þjóðfélagi okkar líka það er orðið svo gífur leiðknir á bílum og svo erlendu ferðamönnum þar er covid er ekki að við verðum að auka sýnilega löggjarslu. Það er ekkert land sem ég búið í sem ég hef haft eins lítið af sýnilega löggjarslu og mér finnst líka mjög mikilvægt að lauruglan haldi áfram að fara í skólana í barnaskóla. Ég man ennþá þegar við komum til okkur úti að þeir eru vinur okkar við erum að vinna með þeim þeir eru hann til að mm. hjálpa okkur, þeir eru ekki óvinur okkar þeir, mm. þeir, og það sem ég séð starf þeirra taland um þú snu færi mér svolítið aftur er við í þessum þessari vinnu mína bæði hér og úti á á deildunum það við unnumu svo mikið með náttla og lærgreglumönnum mm -hmm. og svo björgunsveitum er, er, við sem erum í vettungsvinnunni mm -hmm. ber ótrúlega mikla virðingu fyrir þessum stættum og lærgland munnun af því sem lærgland var lendi með við hin þegar við fórum á staðinn þá þá fengum við svona svolti immunity eða ónæmi sem sagt í raun verið í mikilli hættu en Og fólk er mjög selda neikvætt við okkur er sjúkrfyllst sjálfkið að björgun en fólk gat fyrir neikvætt út í lörögulna og lörögulnan er þarna líka þeir eru í að okkur en þeir fá miklu meira af heldur við hin er ekkert að lísa eitthva tilfinningunni þegar að maður er að í að fara á vettang og maður veit að það eiga sér stað hræðilegt slys og maður á að fara að hlúa að einburum sko maður fer bara inn yeah. e e e e e í þess són Og mm. það er þannig að maður bara drefði út andan og maður fer í verkefnið. Það er bara þannig og maður fer í fagmennskuna og maður skilur tilfinningarnar eftir. Maður finnur það stundum þannig augnableik og það er þess vegna sem að við erum svo hörð sem hefur verið að vinna lengi á þessum vektmóki og fara í slisinn til dæmi sem við ætlaðum að um ferðina. Mm -hmm. Vegna þess að þú sérð bara ég men ég er með minningar það, það sem ég ma fer í slys og svo hringir síminn við hliðina og einhrum sem er í raunverulega kanski að blæða út eða hefur blætt út og svo stendur bara farsimannum hérna mamma þann er það maður fer inn með sona alveg algjör rasamfaringu í hjartanu eða horfir á eitthvað og og og þarna og þarna var blaði sem var að sæk, sæki í búðina dagsdagsinn, hann var bara að fara að fá sér kaffi, sopa og lesa blæð. Það, mm. það eru mörg svona myndbrot sem ég hef og þegar ég veit að það er að gera svo mikið til þess að hafa áhrif á þetta mm -hmm. þá, þá finnst mér okkur bera skildu til þess. Það er náttúrulega að byrja maður að horfa á forvarni með öðrum augum. Allt öðrum augum og, og þær það, það á að hlúa að þeim á, á allanátt og ekki ég, ég er svona kannski komin og þetta nú og ég var að vinna v umfyrðsliðs í gær og ég var líka á FIB stjórnumfundi í gær þannig að þessna kannski stendurum með svona nær og svona klára fyrir páska að hvaða er ofbáslega mikið hægt að gera og þessi slýst þurru ekki vera og mér þessi setning, ég hefði bara að aftur mm -hmm. <laughs> því mér er í hraði, því mér er í skaði, mm -hmm. að það er bara í alveg náttúrulega svona Er, sko, að því við erum að tala um einmitt, hérna, mm -hmm. Vietnamstríðið og þetta mm -hmm. um, eitt af því sem gæti gerst þegar fólk vinnur svona starf er mm -hmm. þú verður á einhvern nátt þakklátari fyrir lífið þegar mm -hmm. þú sér þetta svona mm -hmm. og eitt af því sem gerist eins og bara í, svona ef ég segi þessi fjölmiðlamaður minnist ég þetta, það er þekkt að stríðisfrétta menn verður þú þótti háður því að yeah. fara á stríðsvetting, yeah, yeah. getur maður á einhvern nátt orðið smá háður því að, að því þú einhvern veginn, þú hlýtur að upplifa það svo mikið lifandi og, og finnur kannski þakklættu fyrir þitt eigið líf þegar þú sér hvað er margt sem getur að fara úrskilis já, já. er það ekki eitt að það sem gerist hjá fólki sem byrjar að vinna svona störf? Já, það er þarna, þetta er ágætt slýsing Þa, það, en það er þannig ég meina sömu segja að slýsum bráðalættan að séu svona bara Adeline Finglar, ég mun að hefur alveg heita og, og, og það er svo bestu partíinn og eitthvað svona allskonar <laughs> og, og ég gleimi þið ekki, ég fór og þing úti í, í Washington, hérna fyrir einhver mánu síðan sem að þetta eru rosa stór amerísku þingin og þetta er bara eins og mæta játbrötastöð þetta eru sko mörg þúsund manns mm -hmm. og þetta var eitt af þessum Risa Convention Center og ég, ég var eitthvað týndi, ég spurði the, the, the doctor's conference, oh yes yes go to your right og eitthvað, ég fór þánga svo bara gekkin í salt þar voru bara fínt vel til hefur menn og konur í einhvern, og konurnar í hælum og mennir í jakkafötum og með svona einhvern veginn bara drekkingur og kóttila og, og ég bara beit, is this a doctor's conference? og þetta var bara sko, ekki mitt fólk og bara yes, yes, og ég, nei, þetta er ekki ég, þetta er ekki minn hópur that's not my tribe mm -hmm. nema svo fór ég og kom í ljósið, þetta voru heil og taugaskula, þannig að eru bara svolítið að þeir vissi og þeir voru bara þarna svolítið finni og svolítið hérna, svona, þetta er margakóðu vinni og þeir, þeir eru dásenlegir og ég, ég fagnuð mjög þessari stjætt, en þeir voru ekki alveg samasta. Svo fór ég hérna og fór tilbaka og, og ég fann hérna the, the emergency medicine conference hérna og þá værtu með bara liðið í galla og pappakönnum og einu gönguskóum og svona alls og bara alls konna mm -hmm. og og þarna, og miklu meiri hávaði og eitthvað nei nú þarna fann ég þar afti heima en hins vegar erða þannig að á meðan álagið semsett við erum hönnuð með, með þetta æðislega sem streytdu kerfið er mm -hmm. og streytukerfið ef það er ólítið þá er bara leiði ég mena, þá er bara þá er bara er þú að líta að gerast að loka og, já, en ef að streytukerfið er í, er, er í góðu og þá hjálpar það til að hámarka geta okkar, mm -hmm. en ef það verður og mikið og verður viðvarandi þá er náttúrulega að ferða að valda skada, mm -hmm. en við erum gerð til þess að þóla álag um tíma og hönnuði það þannig að ef að vinnan er þannig að það koma tarnir og þú ferð og kerfi fyrir upp, en þú færð að hvíla því hún er endur heimt á milli færð rétt að taka kaffibolla með kollegonu með að fara í mat eða skrepp á klósetti sem að er mjög mikilvægt að hægt sér að gera í minnunni en ef þú færð tækifæri í endurheimt og stundum verður endurheimt líka að fara sauma lítið fallið sár og gera gott og, og vera með þakklátumanneski fyrir framannir sem brósin til þín og þakkaði fyrir um leið og þú hefur tengslinn og tíma til að tala við fólkið og þá, þá þá færður hlæðsluna til að fara inn í erfuverkefnin aftur er, það er en ekki lítið, að þetta er að hverfa það er vandamálið við erum fann að eigiða læknar frá fram að tölfunar lámastöldnar eru 50% frá fram að tölfunar, sömur sé kom upp 70% frá fram að tölfunni í starfi það var ekki þessna sem við fórum í læknarsræð og það er eitt af því sem er að valda kulnun lækna að Það er þessi miklu tíma í skráningu í barslu við tölvuna og tölvukerfin og, og þessi tíma fyrir fram einhvern skerm en ekki í að vinna við að hjálpa fólki. Hún var miklu meiri krefjandi það að við erum ekki í vinnuninni að hjálpa fólki og, og leysa það heldur þetta tímin var að fara í allt allt annað mm -hmm. og ef þyr fánst virk eitthva að og varst að benda það, veist, það, það þyrst að það þúist það gera við getum gert þetta betur þá bara já gerðu áverksskýrslu og farðu gerðu skýrslu og eitthva svona þa við erum ekki mikið skýrslugerð fólk við verðum að skráa vissulega heilsuvar upplýsingar skjölstæingar okkar og það okkur bara gera það vel og hvað við erum að hugsa um hvað greiningar og svona rökstæð það sem við erum að, að, hérna, vinna með viðkomandi en Það, er, það eru aðri þættir sem eru fann að trubla svo læknstarfið og svo þegar álagið verður viðvarandi og þá alltaf er hlaupa ræðar og ræðar og ræðar og það gildir náttúrulega um alla mm -hmm. og bara ég byrja þar út úr þarstum minnastum við starfið mitt en það er mjög velhægt og þetta er mjög þakklátt og gefandi starf mm -hmm. og velhægt að vinna það ef að það er ekki stöðutt álagi og ef það líka hægt að gera hlutinu vel það fyrir mjög illa með fólk, bæ eimt. A ef að þú ert í vinnu og þú getur ekki sintinni eins vel eins og þú veist að hægt er að gera. Þetta heitir moral injury. Ég hlustaði á fyrirlæstur eða hérna, hjá einmitt bandarísku lækni sem var mm -hmm. einmitt hann var að fara í rök fyrir því að stærsta ástæðan fyrir kulnun lækna mm -hmm. væri þetta sem hann var að segja núna. Akkurat. að við fórum inn í þetta starf til þess að læknar fólk svo erum við oft innum kominn í aðstæða þar sem við erum ekki að gera það eins og við viljum já, að gera þ það, það er mjög erfitt. Bæði það þú hefur þekkingu og veistu að það er hægt að gera það en ef þú tímanlega séð eða við öðrum ástæðum eða eða það er alltaf verið að brjóta ner einhver góð kerfi og teymisvinir sem eru að byggja upp út við að alltaf var spara og hagræða mhm mm að hæfnu þá fyrir orkuna í að reyna alltaf verið að vera verja það og, og allskunnar allskonar rístað í staðinn fyrir moral vinna. injury moral injury ja að þær að er svona verið að að, að ráðast á eða trufla eigin siðferðisskyldu Mm -hmm. mist, en, en ég kann ekki því það betur Ég held að þetta sé algengt í mörgum stjættum og ég held að þetta sé líka í fjölmiðlastjættinni að mm -hmm. hérna, það sem býr til um, þú ferði fjölmiðla vendar að flest allir fari í fjölmiðla því þá langar að gera samfélagið betra mm -hmm. Svo týnastu kominu í aðstæðara sem bara ferði engan tíma til þess að gráðan í neinn mál og, hérna, og það, það mm -hmm. verður í raun og þú veist er ekkert mála verundum miklu álægi ef þú ert samkvæmu gildanum einu. Algjörlega. Nei algjörlega. Ég tek undir þetta og ég var svo ánægð að sjá hvað það verið að veita verðlaun fyrir rannsóknablaðamennsku mm -hmm. um daginn vegna þess að að fjölmiðlar hefur fjórða vald er gífurlega mikilvæg fyrir algjörlega. samfélag. Algjörlega. Og og þarfná en það er mikilvætt að það gangi ekki bara út af einhveru smellur í tölvunni eða bara einhveru fyrirshafni sem er sláandi og, og það er mér alanna seginn að ástæðan fyrir mér finnst líka hvað verður svo við talið jú þannig hefum að tækifæri að koma einhverjum hugsjónum og skoðunum á framfæri en stundum hefum að lendi því að það sé bara tekið eitthvað eitt úr samhengi og það er, það er eitt af því sem veldur mér svolítið streyti á því fyrir viðtöl mm -hmm. að ég vil gertna að, að það sé ekki þannig að ég er svona Ég reyni bara að velja vel og þar sem ég treysti fólki og eða mm. ef ég, ég þekki það ekki til þeirra hvernig, hvernig fólk það eru þá þá vanda ég mjög mjög vel. Þess að, það er eitt af því sem ég finnst vandasamt fyrir að koma fram sem læknir mm. er að sem læknir ertu ekki alveg eiland um leið og þú gengst inn á það með læknir starfið eða fæið þetta, þetta er prófessum sem það er þá stendur á öxlum þeirra sem koma undan Einmitt. og þú fær tröst frá því þannig þú ert að fara mjög varlega með það tröst Þetta er óbáltlega áhugavert út af því að þannig er maður komin í svo ég er svo sammálaðið sem segir mm. að þú kemur fram sem læknir og þá ertu á einhvern nátt að tala fyrir hönd annar að lækna líka eða það vissu leiti en síðan kannski emitt verður þetta líka til þess að fólk verður sérstaklega litlu samfélagins og Íslandi mm -hmm. smikt um að tjá sig Nei, algjörlega, og þetta er líka ég reyn að hafa svolítið aðgreitt að, að segja mér finnst eða ég held Og, og svo svo annað og svo ef ég þyrra bakka upp einhvernu kanska stefnubreytinga þá vitna ég í rannsóknir eða eða ef ég er fram stjörnundur þar sem ég þar virkilega sé nafkur við faglega og og, fjár, og líka bara varðandi sparna og peningum og aukinn afkurst afkurra skiptir máli að hafa starfsfólkið í sem bestu formi afkurra það borgar sig hreinlega að vera gott starfsfólki sétt en En það er þetta með traustið og og þarna þannig að það snurðu svolti vanta sig. ég meina ég hef meiri þurft að kaupa í mann upplýsingu fyrir fór í vitölun út til fór í eitt vitald brett lands að þá þurfti ég kaupa föt til að fara í vitali mm -hmm. og svo þurfti ég kaupa föt til í fór í réttar til að vera svo virðuleg og í myndin eins og mm -hmm. fólk heldur að vera virðuleg og eitthvað svona. En en þarna en allvægna en þetta, tröstið, þetta er svo gífurlega mikilvægt þannig Svona stundum, ég er Kristín Sigurdóttir þannig að ég flippar í eðli mínu mm -hmm. að, að ég svona þarf svona fara gætilega stundum ég geti ekki kannski alveg láti allt flakkar sem er ditt í hug ef ég fengi bara verið ég en það fekk ég að vera bæði sem sagt eða um, ég fekk að vera það þegar fór spánar bara svona talið bara orð sem vorum að tala með á þann. eftir ég var í bretlandi Oggi men ég var bara kannski í stræti eða einu staðar og fólk við var eitthvað að tala við fólk og eitthvað og svo kom ljós að að í ljós þetta kom að spurninginni hún kom miklu seinn í Bretlandi eldur hún kemur hérna í Íslandi hún kemur svo fljótt bara við hvað, hvað geriru að fyrsta spurningin hún Íslandi <laughs> en ég stundum að spyrja hvað geriru og ég meina bara í lífinu hvað er finnst þér gaman Njá, og hver ertu þú og hver er þín saga mm -hmm. en en hér er da svo mikið einmitt hvað starfaru þetta er mm -hmm. alveg en afnút í Bretlandi þannig svo kannski kom kom í og þá komin Oh, I'm sorry, bara, eins og fólk hefði bara ekki verið að tala við, inn, ég verið að lætti að vera að trubla mig og ég bara, þannig að fluttu til Spánar, þá ætlai ég ekki að lendi þessu aftur. Mm -hmm. og, og, hérna, og þá, út af það var svo gaman, þegar ég, fluttum fyrst, þá fór ég bara í skóla, þannig að ég var ekki vinna til að byrja með og var í skóla og læra spænsku og, og bara alls fólk og þá sagði bara, já ég er Kristín og ég er Akkurat. og og hana, og það var mjög gaman og ég gerði Kannst du á því hvernig fólk tók, tók á móti það er? Haðu velta finna. Og ég gerði þetta alveg í hált ár vegna þess að svo voru strákarnir í fótbolta og foreldrandar fylgdist strákunum á allar æfingar og, og allar leiki og þá voru leikir állar helgar og mjög mikið svona fó samfélagsleikingu fótboltan. Og þarna þannig að ég gerði þetta líka þar. Við var ekkert að segja kveikjandi bara nemendur og tilger var í gat, var alrætt og og svo erum að bara nemendur í lífinu, við erum að læra. Algjörlega. En svo var dásamlegt að spáni þá skipti þetta bara engu máli þegar að svo bara við kynntum fólki betur og komum í ljós hvað við vorum að gera og hitta þetta og, og maður var frá eina sína spænsku vinni, þá skipti þetta ekki máli allavegna þar sem við vorum Amen. og þannig að var einhvern veginn ótrúlega friskandi að bara finna það það er að skipti meiri máli og það var pínu fyndi að strákunnir voru, okkur, voru góður í fótbolta, þú veist það var það, já, það sem gaf okkur fyr Og það að, það, mér fannst þetta dásamlegt að þetta, þarna þessi ár sem við vorum, þetta skipti ekki máli, en það við vorum Las Palmas, sem er náttúrulega, hérna, í raun og veru, næra Afriku, Nefrópu, en þá var það þannig að þau töluðum aðra spánvíðir þarna upp á meilandir og þessir eru bara fólki frá Barcelóna og Madrid Þa, það, það er það er þeir eru þau hugsa bara um vinnuna og í fyrsta og öðru og þriðju sæti svo hugsa þeir um fjölskylduna og vininn og lífið Einmitt. en þarna hjá þau og þeim og við kynnum oss líka mörgum bara frá mörgum hérum spánar þá er lífið og fjölskyldan og vinirnir í fyrsta sæti það er málið og svo kom vinnan til að hafa nó. Einmilt. Og meiri sig að vera íslendingur á íslenskum launum, þar sem við bjökum, á íslenskum launum voru við í efsta 3% þjófélagsins hvað ríkidæmi varðaði mm -hmm. og, og það var mjög, mjög svona humbling. Ég veit ekki hvernig ég á að segja það á íslensku. Humbling. Já, svona auðmikandi. Nei, nei, framari. en það, það allavega menna, ef var ekki búin að kenna mannu auðmikt, öð, þá, þá, þá þannig Og ég, ef ég má segja mér hrunið mm -hmm. í þessu sambandi, við hugsa til Spánar, hrunið fyrir mér á Íslandi, það var hrun á hvernig að síðferði skilda og, og græðigisvæðingu í raun og veru, finnst mér, en nýr á Spánið, það, út, ég á erfið með að tala um kreppu hér, mm -hmm. við vorum þarna, við byggum þarna öllu sár þegar þetta var og við fórum frá því að sjá, jó eins og maður var vanur úst á dórborgum því miður að, að, að það var útíkáns fólk að leiti ruslunu. Það breyttist þá sem árum, það var alls konar fólk í venjulegum fötum, allur aldur að leiti ruslunu. Út af því að allt rusl, þú hendir öllu ruslu utan við, sortir að þið gáma þar og ég hætti að gefa fött strákunar þegar við hugsa upp úr þeim í kirkjuna og svo fram með þess eða ég bara þvóðið þau og settu þau í poka og settu þau út við hlýðinu ruslunu og þetta fór allt um leið Já. og meiri segja út af því ég man eftir fótboltanum út af maður horfði svolítið á, á sem sagt, þá, bátarnir sem voru komið frá Afriku einmitt men við vissum það að það var hluti verið sem komst allri leið og sökk ég meina þetta, þetta er þetta er ótrúlega harður heimur er rosalegt og maður horfði á þessa lítu drengi sem hefðu þó komist eða eða fjölskyldu þeir komist yfir utan við girðinguna verið að horfa inn á völlinn og langa til að fá að spila fótbolta eins og þessir sem voru fæddir þarna og svo við afkomufólk fengum mm -hmm. að vera með í mm -hmm. þannig þá var meiri sem þannig varandi fótboltskóla og svo framvegis og fötinni ég skildi við eftir úr Íslafötunum við liðan og völlunum þegar þeir voru vaxnur upp og bara vaxnur mm. upp úr skonum og svo er ein að sem ég finnst svo átökunleg sem ég bara sé fyrir mér alltaf þegar fólk fyrir að tala um kreppu hér og það, það, það mér finnst raunvíðlega við flest á Íslandi höfum mjög gott en það er mjög gæta að vaxnur fátækt mm. en en eitt árið mertu við fótbollskostrákana gáum það um þannig í ammælisgjöf mm -hmm og svo var voru skóturnar strikva merktir en þær voru götdótur þær voru algjörlega ógn í þeir og þannig hæntu þeim og svo kom maðurinn minn heim úr vinnunni í daginn og hann sá mann hálfan onn í einhvern stórum gám og hann, sá, hann var búinn að veiga annan skóvinnast strikva upp á rusluna og þetta var sko ógnisleg rusl þetta var ekki ég hefði bara hænt um í almenni ja, ja, ja. þá var hann búinn að veiga annan skóinn og og var að leita hinu hálfur onn í ja. og þetta er svo, eins auð, og segja, sobering auðmigtinn og einhvern veginn. Já, nefn. þetta er át átakanlegt og einmitt, þetta hey, er svona, það er mérkarski aðeins svona einmitt, að það er, þegar maður kemur til þessar söður Evrópalandar sem fóru mjög ídlu út úr mm -hmm. þessu tímabili og atvinnuleysi rosa hálft og það er allt annað maður slettir allt annað lefil af fátegt. Allt annað. En eina sem er mérkarski að það er, sem er kanskje aðeins skárra við að vera mm -hmm. fátakur þar sem veður er svona gott. Mhm. Mm að þau skipti hýpílið í ekki alveg og í Íslandi já. leggjum við svo mikið uppur í að því veru svo mikið inni. Algjörlega, algjörlega. að þá erum við þúlust að þá Það sem er kannski erfitt á Íslandi er að þú hefur sakið við höfuðið, þú hefur, höfðið, þú hefur já, já. mat, já. en þið kannski langar ekki að bjóða neinum í heimsókn, allir að heimilegð er ekki að fallegt á heimilegður. Sko. Nei, það, samanburðun verður mjög erfitt Einmitt. og hann, ég, ég, ég, ég vil alls ekki gera lítur úr því. Mm -hmm. Hann er mjög alveglegur og fyrir börna alast upp í skekku og finnast á einhvern hátt að þjóðfélagi finnst þið ekki ja, virði og aðrir. Það er mjög, mjög erfitt. Mm -hmm. Og mjög erfitt viðanastir þannig að það, við þurfum að gæta að öryggi og velferð og ég fagna svo gífulega þessu þessari vinnu sem hefur átt sér stað núna og ég baði einmitt Ásmund Einar að opna þingið okkar loknatdögum mm -hmm. um um álag og áföll og áhrif á mannslíkaman og var mjög þakklát án gerði það og mjög þakklát fyrir vinnu sem hefur verið í gangi mm -hmm. og og og skiptir öllum máli. Já mjög hann kom hérna í vitaldt mínum og mjög mjög góð vinna sem er algjörlega, algjörlega, þakna því talandum forvarðin er að grípa fyrri inn í inn í hérna, strax í æskur Já, og það, þetta held ég mun, mun breyta því að það verða þá einhverju einstaklingar sem hefðu annars verið að mæta slýst og bráðardeldinnar með, með, með meiri veikindi með að, mm. að það er alveg ljóst og það, og bara vísindi stýðja það, það er ekki bara það við vitum að við höldum það Heldur, því meiri erfileikar í æsku því meiri áföll því verri, verður heilsan því meiri stýttast ævilíkunar því meiri verða vandamálin og meðal annars koma líka upp fíkni vandamálin sem eru ríkilega erfi viðurögnar en, en, en allskins líkamleg veikindi sem eru aukin líka þannig að þetta er gífuleg fórhjörn og ég held að það sé það líka kannski okkar leið til þess að fást sorgina, að, að, að standa frammi fyrir fórhildrum eða aðstendundum og tilkynna um um alvarleg meðsl eða fráföll sem verða. Það er eitt af því sem gefur manni orkuna inn í forvarnar mm -hmm. og mikilvægðara og vissuna um hvað þið skipta gífurlegu máli. Einmitt. Þannig breyttist þú hún veiktist af því það var varðar ekki rétt er er ekki rétt um var tímabil þar sem voru mjög margir að veikjast enn á landspítalanum út af raka skemmtu í húsnæðinu Já. ég já, ég þeim og breyttir það svolti svona af því þúst nú er þetta einmitt um, var kon tímabil þar sem að þetta er hvernig einn mygl og raki þetta var svona hálfbartinn svona afskrifa sem einhver hýpokontri bara. Já. So fór þetta að hrjá heilbrigðistarfólk. Neiðist fólk til þess að að þetta er raunvörulegt já, já, fyrirbæri. Já, já. Breyti það á einhvern not síndinni á svona emitt, þessa lífstilsjúkdóma og þetta einhvern veginn hvað fólk er að glíma við að gangi gegnum svona sjálf? Mm, nei, ég get ekki sagt það. Ég, mm. ég, ég er, ef þú spyrir fólki mitt, ég einhvern veginn spurt mm. og, og það var þarna, út í hefur alltaf verið svona svolítið fighter, þú veist, ég ætla bara, tækla þetta eins og önnur verkefnum sem að lífið hefur hann hvort rétt mér að henda í mig eftir hvernig horfir á það og þannig að þannig ég hef alltaf verið að reyna hjálpa fólki og, og, og bæta og ef ég séð eitthvað alveg frá því ég bað ég, mena, ég hef alltaf verið þar og þannig að og, þarna, og í, á skólastugum og verið nefndum og embættum og verið að reyna laga og bæta og breyta þannig að það sem sagt breytti því ekki, kannski eina sem það breytti var það að áður vildi ég algjörlega halda mínu personu frá málefnum sem ég var að tala um Já. og það kannski breytti því og ég hef engan áhuga að tala um eigin veikindi eða eigin eitthvað þannig raunverla. Mm -hmm. En það kannski breytti því að mér fannst vegna þess að, að ég hefði ekki það áttið mig á hvað var í gangi nema samstafsfólk þy ég, ég heldt bara að ég væri að fá flensur kom frá spáni já, já. og nema þá þá var þá vitneskja og einhver voru búin að brjóta ísinn eitthva undan en en svo þegar ógnamislæknir hérna settum einhrum æfferð sem meikaði engu ekkert sens mm -hmm. var samkvæmt þeirri læknisvæði sem ég hefði lært að ég fór að kynna mér að að þá fannst mér þyrra færa svolti þekkinguna fram þar sem ég heldti ég mál þengum um þetta af og og fór í þessi heilbrigði sigirvöld sem eiga að vera sjá um og og, og, og harna og til landlæknis og þróunarmistu heilskjörslunar og og harna fleiri staði til að kynna þetta og til að lyfta þekkingu og og hæðna, og mér fannst því var líka rétt að lyfta þekkingunum með læknana þannig að þey gætu verið að sinna þessu fólki <lýrðun> og heldur aukin skilning á þösu á þessum vanda en það... en harna ja þanna þá inn á en út af því að ég lent í þissu að þá sagði ég frá því sem ég hefði ég hefði annaðs ekkert verið að ræða eigin veikindi eða svo kanskje eigin persónulega og mér fannst því svo þurfa gerð út að ég fék eitthva eitthva hjálp um bæði vegna þess var einn af hérna sem hafði kynnt sér þessi fræði og svo vegna þess að ég kynnti mér þau en þó betur og til að reyna að skilja af hverju var, var þessi meðferð að hjálpa að sem ég fannst mm -hmm. ég ekki lært um og eitthva þá að reyna að færa þá þekkingu fram en, En þetta er eitthvað sem ég hef sko, engan áhuga að ræðum Nei. og það er líka eitt af því sem ég kendi læknanemunum þegar voru koma til okkur á spítalarn eða unglæknanum eða öðrum og, eða, eða, eða, eða þegar ég er að kenni læknanamunni háskólanum að við megum alls ekki sjúkdómsvæða fólk fur ég ekki sjúðómun sinn. En þá um er einmitt það sem ég longar að tala um við við varðu þetta. Á einhlut nátt þú sambar, er þetta samt eins og kullnunin, þetta er svona langvarandi þar að fólk lendir í því að verða altfinn norður ofboðað viðkomið fyrir raka skemmtum. Þar að glíma við svona eitthvað getur verið rosaleg þolumaðursvinna. vinna já, já, útrúf, já, alveg eins og með kullnunina og fleiri já, hluti. Já, já. Og þá longar ég bara að spyrja með út frá þinni eigin og út frá fræðunum. Já. Hvaða leiðir er best nota þegar að er að glíma sem er ekki eða vexíkingu ég tek siklalyr halar eitthvað sem er svona þú ert að taka 2 skref vor frá eitt aftur á bak, og bak og þá getur þekki langan tíma þola með þess vinna er da bara þetta þúst þar hreyvingin hugleyslan sko annarsvær held ég ja það er allt þetta og ég held annarsvær að ég sjálfur er mjög heppinn fyrir vextustu ég var svo hrikal hreust enn er m um alltaf verið ég kom heim þegar ég kom heim í gagnfræðiskóla frá Ameríku þá vorum við bara að vera og það var ekki þekkt þá, fólk bara kallaði hvað ertu með þess að stræta og eitthvað grín og eitthvað svona þannig ég hef alltaf hlaupið og, og verið í íþróttum og, og alls konar bara fjölbreytt og lifa lífinu mjög lifandi þannig að ég var í, í súper formi og ég segi stundum við fólk það vera hraust til að þola það að veikjast Já. og maður sér það líka sem læknir, bæði inn á inn á spítalunum sjálfum, bara inn á bráða en hvað þú ég líka unnið í endurhæringu hvað er heimin og haf hvað fólk fólir veikindi og slýs með og hvernig í hvernig ástandið það var fyrir. Það er svo meill munur og þannig þanna þessna skiptir þetta bara svo miklu máli almennt fyrir fólk og það auð geta verið að lífa góðan og heilsusamlegan lífslíð til að minka líkuna á einhverri eftir einu einhver ári þá bara því líður betur núna það bara líður líður auðveldar að líður betur meiri vellega og og þar er það sem mér finnst sé giftast svo miklu máli en þanna þetta allt hjálpaði mér og svo svo þetta að, að að þarna, að það sem ég fann sé kanskje að glíma eiga við með þessi vekindi þar sem man á við, við þessi bara eins og fólk lendir í öllmæðrum Að, að það var hvað allt var klikkað í kringum mig að allt innu gast ekki farið og fullt á stöðum og ég er svona social animal, ég er yeah. mér ekki félagsvera og mér fannst einn sendin mér fannst túnerfið mm. út af því að það var allt innu við varum alltaf með opið heimileg á og bara allir gáttu komið og bara einhvern veginn verið þannig og að En ég, þegar ég var veikust, þá var ég svo næm líka bara fólki sem kom frá slæmum stöðum. Og líka ef það notaði sjampú eða ilm og bara ariða lúl trá allt þetta. Það er bara næmnin var svo mikil þegar ég var veikust. Mm -hmm. Og þannig að það þótti mér erfitt að glýma við klikka tilveru. Þannig að það var ég einn þannig að Já yeah, sem samt það, það, það þurfti bara fólk að passa sig og svo var náttúru hlutafólki sem heldti þetta væri bara eitthvað regl og er ekki bara í haustnómur og ég vildi að þetta hefði bara verið í haustnómur mér en þarfnast ég bara geta tala við gælan eftir að hann geti <laughs> og ég sæti ekki eftir mér eitthvað svona vefrænan skaða mm. ég meina ég vildi það og eða fólk spurði mig er þetta kulnun eða eitthvað svona og ég reyntar var á tímabili í mínu lífi sem að var ég var að vinna mjög að vinnu ég var ekki enn að sleysa ég hafði ætla mér að koma heim í hlutuvinnu til að koma strákum ösku vel á staði í bara skóla og námi og svona. Mm -hmm. Út þeir komu líka heim í gakkfræðiskóla og hafði aldrei verið í íslensku skóla, sem mm sagt -hmm. engstu tveir. Þannig heldti ég fyrstu held, sná mér að halda þann í var ekkert að vinna mikið með við mig allmanna og þarna út bara tiltailega góðu tími þannig. En en þarna þannig að já. Þannig að já, það var þessi það var erfitt að fást við breittan ytri umhverfi og það voru alls konar hluti sem að mér fannst leitt að missa út úr mínu lífi svona það bara hluti sem að voru vannur að gera og líka missaði þess að frábæru helsu meðan að það var daldi skellur mm -hmm. ég veið ekki það alveg en þarna, það var enginn sem sagði okkur að lofa okkur lífið er upp í lægi mm -hmm. og við vitum það og, meina, og það er ekki frá því að ég er þarna læknir, ég meina móður mín misti móður sína að þurfa táningur og faður mín líka og, og, og pappi þegar ég var út í Ameríku, hann var ná rís á stó stórum krabbameins spítala og við fórum stundum til að sjá pappa ég meina þeir eru svo mikið eins og læknar maður þurfti að fara með mm. um en ég meina þarna var náttúrulega bæði fólk og böt nú maður sá auðlauslega úrbunum vissa hárið maður vissi þau voru lasin emmitt ég ég hef einhvern tína alltaf bara veri mjög meðvittu um hvað við erum heppinn að vera á lífi og hafa líf og heilsu og og líka eins og séim stríðið og alls konar sem ég var að segja líka bara í fjölskyldum vina og, og, og, og ég, það hefur bara verið þannig að fólk hefur líka svo mikið sagt mér frá vandamálunum sínum ég var alltaf gert mér grein fyrir hvernig það er ja. bak við töltdin mm -hmm. og þarna plús þar síðan kemur sleys og bráðdeildir og sem er svona svolti og þjöðs það þanna það, ég myndi ekki segja að þessi kjarni minn hafi breyst við það, en það sem breytist var náttúrulega það að því miður, að það er, sem ég geti ekki unnið eins og þess byggingar eru, illafarnar og, og, og það er náttúrulega vannreksla varðandi viðgerðir og það varð að tek, taka pening úr sem hefður þurft að fara í viðhald og viðgerðir í rekstur til þess að sinna þjónustunni þannig að ah mér finnst svolti skakt gefið í þjóðfélagið okkar mér finnst skakt gefið á þann hátta fólki sem vinnum við börnuna okkar er að dýrmæstasta sem við ja. eigum og alveg og öllum, allt skólastígið og og svo ég myna, alla viðbraðs allt fólk sem er vinur með fólki ég meina kort sem það er slökkvilið leiðilega og og þarna alla, á sjúkrahúsum og á öllum stigum að það er svolti skakt gefið að það er margfalt meiri virði fjáraslega, sem er fjáraslega umbun sem er á vissanhátt nút tíminu að segja hversu þú ert að ef þú starfum við peninga frekar við fólk að þá, þá sé eins og það sé einhvers meiri virði Já. mér finnst við öll vera mikilvæg uh -huh. og, og það er að horfa á hlutinni í því samhingi en, og einhver svona blanda ég, ég er ekki, ég, ég er svona miðjumanneskja uh -huh. en, en allaveg hana þannig að Þannig ég held að það sem við gerðu hins var að það sem ég get ekki unnið inn á spítalunum eins og hann er að, að þarna í dag að þá hefur skapa skapað miklu meiri pláss til að gera alls konar annað sem ég var alltaf að gera en í miklu minni mæli. En hjarta slæði líka þar mm -hmm. og ég þar alltaf að vera að beðið mig um að koma einhverju og, mm -hmm. og þarna og ég, ég er svo heppin og nýþverja fórreytninda í dag ég get svolítið vali verkefnin í eftir því hvortu annað hvort hafði til mín og hjarta slær og hafi tilgang eða hvort séu skemmtileg og oftast fyrir þetta snur turteki saman mm -hmm. og og þarna, og þanna og þanna ég er meira miklu meira í þessum og kenna og koma inn á einhver málþing eða fara í fyrirtæki eða alls konar mm -hmm. og á vegum þessa litla fyrirtækis minns á heildina litið mm -hmm. og og þanna vetna sagt mér finnst þetta að vera á heildina litið Þa, það, það er það er þetta saman Alkjölu. Alkjölu. og þarna Og svo detti inn í allskunna konar æfintirverkarni. Ég meina eitt af háunum mínum, ég með svona einn af fylestrunum, mér finnst þá gaman að taka saman þekkingu og vísindi og koma því yfir á mannamál Amen. og líka að reyna að hafa þetta svolítið skemmtilegt. Þannig að ég var andri svona þessi streytur á því að seglur á það að mér finnst bara svolítið gaman að dalt byrja saman stað, mm -hmm. áskruni því og það er alveg hægt. Mm -hmm. og, og, og eitt af, af háunum mínum er húnor húmor mm -hmm. það er náttúrulega orðið fyrir líkamsbessa á lækn, læknisvæði latinu yeah. grunnurinn okkar, vökvi yeah. lífsins, yeah. lífsins elixir ég, ég, þetta. og þetta er bara partur á okkur og hláturinn þessi bæði gleði sprengja og þetta saminnar okkar í mennskun okkar og, og svo, svo síðasta verkefni sem ég var verið að byggja með mér að koma með HR í opna háskólanum hann að, að koma húmor námskei Mm -hmm. og íminna húmor og látur og gleði og það góð að í lífinu þa þa dettur inn í alls konnar einkur ævintýri mm -hmm. og og hérna að þetta hefur skapat pláss og þetta sem ég er að gera líka með með til nemi skiðudrætt og það var þannig að Giða Dröptrikudóttir og íminn kemur úr fjölmleiðna heimilnum en er líðhleysu frængur og búddar sean líka og veri líka mikið í ráðgjöfunni varandi meðvirkni sem að þessa þessi samskiftaskekkjur sem fólk lendir í og ég meina samskifti og vandamál í samskiftum það er náttla aldileg <laughs> harna streituvaldandi Amen. og veldur heilmyklum vanda og það er svo mikið að vinna að bæta samskifti hvað sem er á vinnustað eða í fjölskyldum eða hvernig sem það er þannig að það er mjög gæfi sem um vinna og við hefum verið með námskeið og hún hefur verið að skeipilegi mjög flott helsu Fars, sem sagt, málþing alveg síðustu 10-15 árin fyrir almenning koma með læknisræðilega hluti og bæði bland af, af, af, hana, og sagt, blanda af hérna blanda af fræðslutir almennings og, og, og það er svona hefur verið að vaksa svo vinna sem er mjög skemmtileg og mjög gefandi en það var þannig að ég hafði ringt í fyrir 10 árum minni bjóðspáni mm -hmm. og ég hafði farið á Okay. Og í staðin fyrir að byrja á svona heavy duty og ég held að þetta myndu vera svona alvarulega líkar hrætta eða með okkur í Austurinn með fræðum. Útan sagði grunnurn kemur frá þar, frá því munkarnir voru að verja sig. Mm -hmm. Og þar voru svona fyrst var þetta þessi eldskýrt með slökkviliðina að fara í jóka, svo kom þessi næsta svolti eldskýrt þarna á svo sjálfsvarnanámskeiði. Og og með sjálfsorðun námskeiði ég ætla kanskje líka að segja að það var alveg ótrúlegt þótt ég slys og bráðlegtni og ég er búin að heyra fólk segja alls konar sögur þar að kemur alls konar áhrifka og ég verð að fá að henda hérna inn ótrúlega þakklæti til Bubba Mortens og og bræðtróguðrunar og, og þerra sem hafa verið að lyfta upp og nýja þetta ótrúlega fallinu lag sem þeir voru að gefa út til að lyfta upp sem samt heimilsófbeldinu og og þessum þessu ofbeldi sem ársastað vegna þess að ég er notað réttur því sem að sá og mm -hmm. e e hefur séð og það eru ákveðin áhrifamunstir sem hú sérð og eru svo varnar svolti áhrifar mm -hmm. Og maður talar um ma talar svolti um knife stick hérna, injury varnan áustu hérna á handleknun þennan vera verja sig og svona fleiri og eða hendurnar hérna sem taka hérna upp á ýmislegt sem ma sér ah. um ýmis mønstur nema hvað til að gera langur sjú stuttur ég líta að vera martröð vitals <laughs> Nei, er, hérna en heldur betur að þá, þá varðu þannig að tengdufólk þeir voru heimsókn þar út á Canary þegar ég fór út á sjálfsorðun námskeið og þá varða þannig út að við reyntar þessi bræður sem eru reyntar tvípurar voru þarfná við erum að sita á ródínu gólfinu sitt þegar þess <tjum> að leta við þau fóð herbyggi þeirra þegar þú voru að hjá okkur og þannig var að, að einhverjum á stöðum að moskito eða eitthvað að ég ætlaði að fara standu upp og, og, og þegar ég var að fara standu upp þá fattaði ég að sonur minn var á golfinu á dýnu og ég var að byrja standu upp og líkjandi stöðu rúminu, ég veit ekki hvernig ég, mér tókst að gera þetta og allt við fatt ég get ekki stíð á batnið á hausinu eða hálsinu e eð Þannig ég kastaði mig fram úr rúminu einhvern til að reyna að fara fram hjá honum mm -hmm. og ég lendi á náttborðinu og ég fekk því líkan áverka á andlitið. Ég fekk því líkan áverka, við misti vöðun fór hérna hluta til, nokkur Uf. þræðir í upphandlegnum í sundur, þannig ég var öll maðurinn þar eins og hendi hefði gripið um þar ah. og síðan þegar ég lendi niður þá skellt ég á neðri kantinn hitt var allt á brúnunni hérna utan á uh, uh, uh, framhandlegnum Þannig ég var með sko gífurlegt mál þar líka. Mhm. Mm þannig þetta leit út fyrir alltaf að vera þessi varnar áhrifkar. Ja. Þetta er klassískt svona tríat, okay. þrýing, þrí taland um þríeiki. Þetta er svona þríeiki mønstur mm -hmm. sem maður getur séð. Þannig ég fór sona á sjálfsrótnámskeið. <laughs> sem, sem var einu til og það var ekkert hægt að segja að ég að ég að tengt við heimssóttna, það var barnilega á golvinum og ég henti mér fram í rúminu í þetta. Þú færð þannig þann er svona og ég satt þarna og þarna ja, við vorum að hlusta á þessi enan inngang sem hann kom með í hverjum tíma og þetta var mjög upplýsandi mm -hmm. að hlusta og ég man ég held bara eftir 12 tíman eða eitthvað að ég fór bara heim og hringdi í gíðu og sagði, við verðum bara verið með námskeið þar sem austræn og vestræn læknir svo aðeim mætast þetta er svo samtfinnað, Akkurat. þannig varð ákveð en það sem gerðist við komum heim svo og fórum við inn á spítarnum þá var engin tími fyrir svona í raun og veru. En það sem gerðist er að það sem ég get ekki verið þar þá skapast svo mikið rými og opnast svo mörg tækifæri í þessari vinnu. Sem mér finnst bara ótrúlega gefandi og gaman að taka þátt í. Þannig að er alls konar sem ég dætti ný og meiri sæða út af því að ég við þegar ég var að horfa á þann sem stjórnaði eftir hvernig morgun að þá kom, og þetta er blanda þessari fortíð, þá var ég alveg komin aftur upphafinu að sjálfsagt frá því var svona 9-10 ára í 10 ár, þannig til ég 19 og ákveða að fara þannig í læknisfæðina þá ætlaði ég mér að fara aftur út eftir ég kom heimsins til Íslands, ég gagnfræðarskóla og þegar ég var í búin við menturskóla og þessna er íslenskansu lélega. Ég held bara áfram að allt á ensku. Ég bara tók grunn skólan á mig hér, svo og þarna í að læra stjórn, svona sjónvars sending á upptöku og búa til þætti Ahar. og miðla fræðslu svona ekki verið hérna megin eins og ég núna heldur Nei, hinum við bakvið hérna. og þetta er það sem ég ætla að gera en, en þarna þegar að kom af því þannig ég lok mentó þá var ég allt í norðun svo mikil lýslingur og ég, svona augun mín hafði opnast smám saman með árunum og ég mér raunvila frá því þá og en þannig að þetta, finnst Ísland verið eitt bestarland í heimi mm -hmm. og mér finnst, við, við erum með svo mikil forréttindi á svo marganhátt annars vegar, þegar ég var allast upp í bandaríkjunum við vorum eina fólkið, Íslandingarnir sem ætluðum alltaf heim, allir hinir útlendingarnir Ætluðu að vera áfram. Þið skildi ekki að við ætluðum alltaf heim. Akkurat. En rætunar okkar eru svo sterkar. Þannig við ætluðum alltaf heim svo, og það var eitthvað sem ég vildi alltaf þanga til í lokinn. Þanga til ég var að fara í gagnræðskóla. Þá vildi ég vera áfram úti. Þannig að, þannig að þá kom ég heim svona daldi, eða ekki daldi, bara tölverd bandarisk og, og þannig að en snungit þannig að ég ég hjáltaði að suma lesa ensku sem er svolti synd núna ég vildi að íslenska mín væri betri þar er annað streytuvaldi fyrir vitöl út af því að það talir Heyrðu honum ekki betra honum sem mjög góð. en ég, men, mér vantar svo oft svona orðin fyrir til, til að svona til að virkilega tjá mig mér finnst auðveldarar sérstaklega tilfinningaorð og, orð, og svona, orð sem grípa eitthvað einhvern stæmningu en en allra annað þannig að Hann farnar í lokin á Mentó eða brum sumarið. Ég meina ég ætlaði aldrei leptnsvætt. Það var eigi einslu plan B þá. Það var bara ég ætlaði ekki þangað. En þarna en svo varðu þarna í lokin að ef ég hefði ætlað stjórn fara í þetta í stór þáttagerð að, að þá hefði þurft að fara En þá veriðum bara svo íslenskur og ég vildi ekki kannski fara að kynnast einhverum á festustu í Ameríku og þá allt þetta veri ekki á Íslandi. Þannig að það var rétt að sem ég ákvað að athokka var því ætti ekki kanska færileiknisvæði vegna þess að það var ekkert annað þá sem ég datti í hug þegar ég fór að skoða og mér fanns gaman að læra og og frábært að læra mannslík mann og Svo hefur fólk allt að vera að segja mér frá senst, mandamálum sinnum, ég á vönd því, þannig ég held ég að þetta kannski að vera í gæðlefnir þræði. En, <laughs> en svo prófaði ég að þetta að fara inn á spítalannum sumarið til að var eitthvað sem væri fyrir mig. Ég fekk að fara að vera með og fylgist um mm. og ég gleymi því ekki. Hvort sem það var, það, það var annars verið hvíðurálsaðgjörð og það var all, allt opnað inn á hvíð og allt að taka ganninnur út og þegar inn í og þetta var ótrúlega gerð og ég, ég var alveg heilluð. Og svo var næst eitthvað svona táinn og mér var það jafnmerkilegt. Ég bara einhvern veginn byrjaði að hafa áhúðallu og ég, ég varð bara hugfangin þarna mm. og svo þegar ég byrjaði í náminu að mér fannst gaman grinnlöst að fletta hverju blasi mm -hmm. að það var bara já, byrjaði þetta svona. Þannig að er eitt af kannski líka því sem hefur ég var alltaf verið forvit og, og fundist bæði gaman læra og þegar maður aukkvitað nýja hluti sagt, bara eitthvað sem maður kunni ekki og bara já, er þetta svona að það, það hefur fleitt mér áfram og gleðin hefur fleitt mér svo áfram með þá að tengja líka spurningunni frá því á þann, að það hef það sem, sem sagt, auðvitað voru í bara veikindi mjög erfið og breytingar sem urðu breytingar eru erfiðar, ég geri ekki lítur því en En og að vera að það sem ég fannst að það var ekki bara ég sem var lasin heldur þurfti allt um hverju mitt að breytast þannig Akkurat. að þetta umframönnu veikindi að það var mjög erfitt og líka missa það að geta gert allt sem ég gætt gert á þér ég mm. þurfti að geta, ef það var eitthvað sem ég kannski langaði að gera þá, hafði, þá, þá var það eitthvað sem ég bara gati við er með datti eitthvað í hug ég, ég var mjög heppi með það en, en þetta hefur flaggt tilverunum mína, en lífver lívið flægist hjá mörgum. Algjörlega. Við við lífsins vegferð. Óngusjó. Algjörlega. Það er lífið. Það er bara þannig. Og, þannig að, en en hins ver þessi hlutir og og já, bara ótrúlega margir skemmtilegir hlutir sem, a, sem að sem í staðinn og þarna þanna þó að ég hafi ekki sem samt farið kannski þetta sem ég ætla að gera að, að þá hefur það sagt, eru að, þessi kjensla og meiri sem út af því að þú hafði samband við mig til að koma í vittalið og þá fór maður eitthvað svona að fór hugurinn í fortviðina mm. að það var svo ótrúlega gaman, ég hitti frænda minn á eigiðsýðinni og var þar að skokka og fari í sjó hvernum daginn og hann, hann, við vorum að tala um ættamót og hann var að tala um svona fólkið okkar út að, að fessari ætt þá erum mörgum sem finnst gamra tala og tjá sig og, og segja sínu meiningu og reyna hafa áhrif og svona O þá sagðan, ja, við erum svo mör er kennarar og þú ert að líka. Akkurat. Og mér fannst svo fallegt að ég fattaði, það var kennara element í raunverulega sem var ástæðan fyrir að mér longaði að fara í þessa þáttakerfð. Mhm. Mm og stjórna því og færa þekkingu fram. Og nú er ég bara kominn í eitthvað og það er það sem ég er dalti að gera, að kannski taka fræðin og eitthvað að vísindunum og út af er ekki vísindamaður. Ég ég er ég elska vísindafólk og þá sem eru rannsaka og færa okkur Að, en kanskje komuði að þann form og fræði að þannig að það það sjáist hvað da er áhugavert og spennandi og skemmtilegt Farkurvægt. og þá þessunn hefði ég afsakkað alla rafræna fyrirlestra í covid mm -hmm. nema tvisvar það var í bóði náttúrunar mm -hmm. að, hana, það sem, að við það sem við hittumst þar sem við hittumst nógkomlega og það var út meðan sagt því að allir fyrirlestrar voru líka í salnum og þá hafði man samtal við salinn og man gat séð þar e sem ég þarf að vera í tengslunum Já, og flæðinu samla, samla. Nákvæmlega, þanna að er fólk að kinga kollega eða sammálega er ósumlega, og, fá og fá að spyrja salinn og fá að taka samtalið og svo þarna á læknatum líka, að, að þarna læknathingi sem var í hörpunni já. þá var ég með nokkur málþing þar já, já. og þá fekk ég þig til að koma inn ég já, takla því, ég er það fyrir það, já, já. það var frábært að fá það og það var á og sjósun smálþingi og það var mjög skemmtilegt og þar voru við líka svo heppin að að forsetinn og var til í að opna það fyrir okkur Akkurat. og það fannst mér mikilvægt bæði veitna, þess að varandu of kellinga þáttun þinginu hann er mikil útvistamaður mm -hmm. og til að minna mikilvægt þess á Íslandi að vera vel búinn og svo líka vegna sjósundsins að minna á líðhelsu tækifærin og, og, og, og eblingu líðhelsu og Akkurat. að sjálfsög á að hafa opið opið í, í sjóinni í Nautilsvikinu eins og alla sunnstæði og alla daga <tjöldi> og, og það var mjög gaman að fá líka það, það, hann Björn Rúnar Lúðvíksson til að tala um vísindin bak við sjósundin hvað <tjöldi> er það sem eflir heilsuna þar og gaman að, að lyfta því upp þannig að, og þetta með að lifta öðrum upp líka sem er ekki bara það að mér finnst gaman sjálf koma fram og kenni og miðla einhverju sem kannski ég hef lært og finnst spennandi og skipta máli heldur líka að vera skipulega gætla sérfræðslu, þannig sé að gerða kennslustjóra þegar ég kom heim já, já. og á sínu tímu sérnáminu á slis og bráðdildinni að vera skipulega eins og mann hefur verið gerði þessi þing að þetta er svo mikilvægt að hafa í huga þegar maður lyftur öðrum upp, þá verður bjartara já. að leifa öðrum og lyfta þeim upp og láta þá skína Það dimmir ekkit þitt ljós. Nákvæmlega. Bara heimurum verður bjartari. Gekki, er þetta ekki lókaður? Bara, Bara fínt. Frábært að bóða eins og. Já, takk fyrir spjallið. Takk er fyrir góma. Já, takk fyrir mig.